El Nadal i els genis de la infantesa A la rere vera de l'estiu, quan ja hem engranat les campanetes blaves que s'entortelliguen a les brandes del Tarradet i les tardes són més curtes, de cop i volta apareixen els primers canvis en el temps i grisos a parlars desdibugen els calats de la carena, tan o allí, alli, allunyant massis de Montserrat. Una reuxada ventolada gira i regira la pols del carrer dels arbres Baten finestres i portes mal tancades, grans grotasses comencen a caure i marquen el sobre del terra sec. Bruscament, els llampecs esquincen aquell tendrall de llençols, esventagats que corren pels tals i retruny i ressona d'un cim a l'altre repetida manta vegada a la tronada, igual que si ens patés a sobre. Avi, tinc por! Se m'escapa sense poder evitar-ho. Dels paladits a tomballons Baixen a la plana Enfurismats, escardalencs i alts com un pi de muntanya Escaballonats Negres i peluts per paura dels noies d'Esparreguera Els que en llevar-se pel matí No s'han ben rentat la cara com és llei I és que els paladits No volen cara bruts I no perdonaran ni un cig sense sorriacar-lo Per la seva desigressa Sonriuen sorneguers Els grans La meva àvia Teresa i la meva tieta Josepa quan ha tribulat, n'espolso les lleganyes dels ulls. Au, corre! Ves a veure, amant no es de veritat, si les gallines em posen cap ou. Atressat, pujo pel terrat gran, sobre la pellissa, i cerco el galliner el que m'han demanat. Torna de nou la bocada a retrunyir, i mil limonis se me al damunt entre un esbelot de galls i llocas de caldeu. Sento la veu de l'àbitro burleta cridant-me des de baix al portal de la xida. Ja són aquí, ja són aquí, córra, córra, noi, que arriben els carlins. És clar. aquí, si m'entreting, rumio jo enmig del tabú general, acabaré tan xop com una gallina. I més mal que m'afanyi, doncs. Mentre escambo coracuita, fugint de gàbies entre nous, batu el vent, i jo què carai sé d'aquests carlins. Veig que les rajoles del terra del, del terrat van quedant progressivament Clapejades de taques encara més fosques que els mateixos colors De la maleïda nuvolada que ens fa anar a tots plegats en doina Però a la fi, ja ho veureu, no serà res Ho sé, ho sé Ha oh, un no especial la primera puja de la temporada, oi? Tinc els peus entomits i gelades les galtes i el nas Les volves quasi m'acuquen la llum com si es ventressin a sobre un herrador de pulmissol. El brancatge dels pins ràpidament queda en farinat, tot a silenci. Gairebé cada setmana baixava a Barcelona amb la hispana igualadina i quan arribava a casa em donava un duro com una gran cosa. «Té noi, poso a la guardiola», deia ell. I és que llavors un duro era un duro. Venia carregat amb un farcell, i ens un paquetet ben embolicat amb paper d'estrassa, que ja li coneixia, portava unes botifarses casolanes crues i d'algull i venta del porc, que sempre m'ha picar-lo adesores. Recordo que a l'estiu, sovint, sortíem a passejar més enllà de Can Rial, a la riera de Masquefa, sabeu? Allí, on es troben vàries torrenteres. Llavors l'avi es queixava de les cames i jo, en ardit, el feia anar de boli. I a, la, i, a la, i a la que em posava a córrer com un cadell enjogassat, ell, pobret, quasi no podia aconseguir-me. Recordo, quin súm, quan una mica més i se me li de les mans caient al buit a lliscar entre els pel·lots de la branla del pont de la ria de Magarola, a la carretera general de Barcelona. Ell, d'una curada, com a aquell que no fa res, d'una revolada, m'ha a l'aire i bufa! Quin mastegot m'ha llevat després! L'home se'n feia creus i no se'n sabia venir de la meva inconsciència tan excelebrada. I jo, ves, com un pèsol, tan tranquil. Què voleu que us digui? Jo llavors era un nan, creixia petit i esquifit, i altrament era ben beneit, coi. Que no, que no veia el perill ni que em matessin. Tot va passar un tres i no res, i ni temps vaig tenir perdonar donar-me'n. Va't durar-lo i si n'era a hores de pellús. Però per tant i tant de temps, que gairebé no em queda res d'aquell recors, d'aquella estada eh, a la Núria amb el meu avi. Era a les darreries de l'agost, i malgrat tot, aquell matí feia una fresca que pelava, i nosaltres, valents que sí, anàvem tirant pel dret muntanya amunt. Ara, igualment, mireu, talment, talment com llavors, el fred i la humitat se'n fiquen a dins. Són aquestes primeres demanes de finals de novembre, i potser sí, que caminant, una cosa em porta l'altra i em fa desvarieixar. Oh, ja el veig, ja el veig, allí, sota les brancades de pins negres dels voltants. Ja el veig, imponent, gran i amenaçador, com si fos una mola de neu. Ell, el Nonell, m'esguarda fixament. Corprès, resto tan allat i no reacciono. No, així, miram me fit a fit, ja ho veieu, sostenint-li la mirada, com si escrotés al fons dels seus ulls aquells dos forats que no són res més que glàs, el blau més alt del cel. Aquest cel blanquí tan tapat per les volves de la incipient nevada que m'envolta. És clar, és veritat, enguany no vull amagar la meva soledat, ni tampoc altrament estic ara com per fer-me trampes. Però què pot pensar d'aquestes valaitats la bestiola veiem me així Sal com un mussol quina fi la faig encaterinat amb els meus tristos pensaments on ell guarda fixament fixament i el fred se'm fica dins ara l'avi ja no m'acompanya però el ninot de neu no té prou forces com per gelar-me totalment el cor i ells ulls se m'entelen en cabòries de records d'infant mentre avergonyit he vençut Cua, i a poc a poc me'n torno a camí avall o és el fred que talla que em fas treballar així l'onell, bambulejant-se com un genot poca solta, però almenys un quisso al meu costat, encara m'acompanya donant un bon tros fins que en un tomball em filo oberts la realitat i l'abandono perdut en les quimeres d'una altra estada ja fa tant i tant de temps també a Núria, en companyia del meu avi que avui no hi és No ven acabat el reces de sopar, ell feia l'arqueig de la botiga i contava la recaptació del dia. Tenia un cabasset d'esparc vell i tronat on aplegava la menudalla, les rúbies i els duros principalment, monedes de 5 i 10 cèntims i d'altres de 25 foradades pel mig, que eren més escasses. Jo, pobret de mi, l'ajudava fent piletes de 10 unitats mentre ell agrupava els bitllets, les ronyoses pessetes i els duros de paper els de 25 i de 50, i fins i tot els de 100 pessetes. L'avi anava cofat amb una boina negra ben encascatada per amagar la seva ia absoluta calvici. Ho vés a saber la preocupació per l'inici de la decadència del negoci familiar, que ja llavors es escoava irradiablement. Els alberans i les fractures pendents s'enfilaven en un punxó, i les pegades anaven directament al ganxo de la comuna, i no ens amoïnava gens, no, el paper satinat dels documents. D'una manera o altra, noi, no sé què passa, jo sempre he viscut en temps de crisi. I què voler que us digui? És ben de decebedor. Bailet, demà no t'aixecaràs. Au, renta les mans i a dormir, que els diners embruten. I una barron d'any dolors m'omplia els anius quan em girava per al me i obeí el ranci del pernil i els embotits penjats sobre el mostrat del marbre, la fortor del cafè colonial acabat de del calàs del molinet, l'espro dels sacs d'escames de sabó o de les pastilles lagarto apilades fent una torre, la farum de l'oli que es venia a la menuda o la santor de les eh, saques de llegums secs, mongetes, cigrons, llenties o la celebror de les cases d'arangades de la costa, o les rovellades que anaven en cascos de fusta armada o d'altres mil coses indefinides que ara no podia recordar. L'avi, darrere la llarga taula de la rebotiga, assegut sobre un banc de fusta vella i gastada, de cop i volta, assorbava la vista dels seus, per a mi, estranys assuntes, i acotxava amb la mirada al seu net a punt de retirar-se. I... Ai, quin remei! Contemplava estoicament el pas de la vida. A dormir, que si no ets bon creient, i bon millor vindre l'home del sac per endur-se també. A l'hivern, fins que vaig ser ben grandet i vaig poder ajudar els de, la, de casa a Barcelona, a la pastisseria, passava els dies de vacances escolars en companyia des d'Esperreguera. I ara ja ho veieu. Ara em ve de vos recordar. No sé què demanar als Reis de l'Orient, voldria tantes i tantes coses i resulta que no sé concretitzar-les. Escric, amb la millor de que sóc capaç, la carta. Un regal per als pares, una cuineta de fira per a la meva germana, amb aigua de veritat a xeta i cortines i a les finestres, un sinènic crepiten els boscalls de la llar de foc i un reguincell de guspires sengaslant la a Xemenei amunt. L'avi Ramon m'ha triat un bon tió que hem mig tapat els dos amb una manta vella per abligar-lo perquè no passi fred, diu ell, i l'hem aproximat junts, grosament, a les brasses, per espinyar-lo i així tenir-lo a punt per demà passat el migdia a topar-lo. La iaia Treseta feineja la cuina, la iaia Josepa, qui és molt velleta, molt velleta, s'entaté fent punta de coixí, i l'avi i la tieta paren de la feina d'aquests dies. Caldrà matar dos pors més, pareix que diuen. Sota la fendilla de la taula rodona, el caliu del braser va minvant, minvant, i sembla que ell també se'ns acluqui. Guanyat per la son que a tots es va vencent. Noi, Au, ja és molt tard. Demà, si Déu vol, serà un altre dia. Vinga, dones l'amistat i cap a llit sigui dit, que és l'aragança de les bruixes. Cuita corrent, es faig un besamà a la besàvia i a l'avi. I així, sense dir res, perquè aquesta cerimònia és com una mena de conjur que, en d'encarlar els finestrons dels meus ulls, vençut, poso un recàncer a les escales per retirar-me a, a descansar. Però, un sis he sentit, em fa afitar les tenebres de dalt. Es llenguit, Cautem, cautament la parsimònia i el veig, allí, sutxós, a la gazzoneta, en un racó, esperant-me el fumera amb els seus quatre ulls davant per aguaitar l'esdeinidor i tres el clatell per veure el passat. No, no, no li tinc por. Quan passo pel seu costat, més tribac considerar l'altar, Car ell, sens dubte, durà bones noves als mags, perquè jo m'he portat bé. Demà, com que sóc gran, i ja sé que són l'avi i la tieta, els, els que cada any posen les neus i els torrons, i tots els regalets sota el tió, abans que els petits el bastonegen ben bastonejat, els vols a la sobretaula de Nadal, demà aniré a missa del gall per primer cop, m'ho han promès, I, i com que farà fred, l'alè de la gent serà com un nubolet del cel entre les atges enceses del temple.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 i ser més un. S'han canviat les tornes i ara resulta que sóc jo, el vell mal esperit, que inútilment empanyta amb avidesa els peladits, el nonell, l'home del sac o el fumera, aquells tendres fantasmes llunyans, allí, el passat entranyable que tant se imposava quan era petit, gènere del grassol de la infantesa. No puc resignar-me amb la penosa soledat dels grans, la que, com tots, quin exrelament m'ha tocat viure. I maldo absurdament per ser ara el que esdevingui com una sobtada pressió enmig de la realitat perduda, aquella, la del món de quan érem menuts, però de vell nou. Això segur, vull per ara i sempre una d'alta en pur com el primer de millonesa en companyia dels que estimo. Ramon, 1995. Naturalment, en memòria de l'avi i els familiars d'Esparreguera, dedicat al pare, tots recordant quan els dos s'encen darrere, sense pretendre-ho, exercien de mags allí els primers anys de la llibreria Sant Andreu, entre peples de drap i treners de fusta, fan clafem ullures, pintures i llenços, de cel·les de vitrai, llibres i contes, i tantes i tantes il·lusions que nascien davant nostra referències del, del, del fabulari. Peladits. Ens imaginaris relacionats amb la higiene dels infants. Alts, prim com un pi negre, com el carbó, peluts com un os, una mena d'espanta criatura dels pobles del voltants de Montserrat. Nonell. És el que habita els cims de les muntanyes del Ripollès, d'aparèrsa -se humana, segons la majoria, o de gos segons altres. Recorda un arbre blanc en moviment, corrent al mig del bosc, sortejant els altres arbres de la muntanya. Anuncia les primeres nevades de l'hivern i porta amb mala sort trobar-te'l. L'home del sac, papo figurat, propi de la infantesa, emprat per amenaçat dels nens malcreients i desobedients, parènsa incerta i tenebrosa, que té una remelada cruel, ja que explícitament s'insisteixen relats reals de raptes d'infants perpetrats per pòtols i malfactors. Homera, personatge integrat dintre el cil de Nadalenc, arriba al forat de la ximeneia i la seva feina és vigilar els menuts per tal de que es portin bé durant aquestes dates tan especials. Fa despieta per compte dels reis mags i també es preocupa i vella per l'engraixement del tió. És un espantall benefactor amb set ulls, quatre a la cara i tres al platell. Ningú l'enganya estret de l'imaginari popular recopilat per en Joan Amades i altres.